בעזרת השם יתברך ספר שמחת הנפש, המשך אות ל"ב צריך להיזהר מאוד מעצבות ועצלות כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות בבחינת ונחש עפר לחמו עפר היא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר כמובן בספרים ל"ג מה שהרשעים על פי רוב ניגונים של יללה ועצבות כי הם בחינת נשמת ערב רב. ועימד הערב רב היא ל״י ל״ת שהיא מייללת תמיד. ועל כן הם עושים ניגונים של יללה כנ"ל. ומה שדרך בני אדם למשוך אל אלו הניגונים? כי היא ניקתה מבחינת ועיני לאה רכות, מבחינת קלקול הרעות, מבחינת מאורות חסר. כמו שכתוב יהי מאורות חסר די ל״י ל״ת בעיקר הניגון הוא מבחינת שבט לוי שהיו מנצחים בשיר, שהם מבני לאה. ואז כשנולד לוי נאמר, הפעם ילווה אישי אליי. כי על ידי שנולד לוי שהוא סיטרא דניגונה, על ידי זה מבחינת ההמשכה, שילווה ויומשך אליה. ועל כן נגינה שהוא נשתלשל ויורד משם מבחינת ועיני לאה רכות, יש לו כוח למשוך בבחינת הפעם ילווה כנ"ל. וכשמזמרים אלו הניגונים הנ"ל בשבת, על ידי זה מעלין אותם כי בשבת נשלם האור בבחינת מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, פסיעה גסה נוטלת מאור עיניו וכו', ומהדרה בקידושא דבשימשא. נמצא שבשבת האור בשלמות בבחינת פוסעים בו פסיעה קטנה. ואז מעלין הניגונים הנ"ל שהניקתם מקלקול הרעות כנ"ל על ידי שבת שהוא בחינת תיקון הרעות בשלמות כנ"ל. עיקר הניגון והכלי שיר הביא לוי לעולם, כמובן בזוהר, שעיקר הניגון מסיתרא דלוואי. וזה שאמרה לאה, הפעם ילווה אישי אליי, שעתה הפעם שנולד לוי, שעל ידו באה בחינת הניגון וכלי שיר לעולם, הפעם ילווה אישי אליי בוודאי, כי התחברות שני דברים הוא על ידי ניגון וכלי שיר ואביין. וזה בחינת כלי זמר שמנגנינה על חתונה. מתרים רדפוני חינם, ראשי תיבות רחש. סוגריים זה העניין הם דברי צחוץ שאמר על עצמו שהיו נוהגים ליתן רחש המגיע לרב. רחש ראשי תיבות, הוספה רחש ראשי תיבות, רב, חזן, שמש, כינוי לממון שנוהגים היו בקהילות ישראל, לתת למשמשים בקודש בחתונות ובשאר סמכות של מצווה. ופעם אחת עמדנו לפניו בעת שהיה חתונה בעיר, ואמר אז עניין הנ"ל מעניין כלי זמר שמנגנים על חתונה כנ"ל. כי כן היה דרכו בקודש שעל פי רוב אומר תורה מעין מה שהיה נעשה ונדבר אז באותה העת, כאשר התבר מזה במקום אחר. ואז היו מסיחין לפניו מעניין רחש המגיע לו. ענה ואמר, בוודאי מגיע לי רחש, השרים רדפוני חינם. ל.ה. צריך לתמליזהר מאוד להיות בשמחה תמיד ולהרחיק העצבות מאוד מאוד. כמבואר אצלנו כמה פעמים, ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, הוא מלא חטאים. ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי בעצמות ומראה שחורה חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה. רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? ואף כשמתחיל להסתכל באותו הדבר טוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום. היינו שרואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. עם כל זה איך אפשר שלא יהיה באותו המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? כי על כל פנים איכשהו על כל פנים היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר טוב שעשה. כי צריך האדם לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי להחיות עצמו ולבוא לידי שמחה כנ"ל. ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדיין איזה מעט טוב על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה. ועל ידי זה נעשים ניגונים, כמובן במקום אחר, מבחינת מנגן בכלי זמר, שהוא בחינת שמלקט את הרוח טובה מן הרוח נכהה, עצבות רוח, אין שם. והכלל כי נגינה דקדושה היא גבוהה מאוד מאוד כידוע, ובעיקר הניגון נעשה על ידי בירור הטוב מן הרע, שעל ידי שמבררין ומלקטין הנקודות טובות מתוך הרע, על ידי זה נעשים ניגונים וזמירות האין שם היטב. ועל כן על ידי שאינו מניח להפיל את עצמו, מחיה את עצמו במה שמחפש ומבקש ומוצא בעצמו איזה נקודות טובות, הוא מלקט ומברר אלה הנקודות טובות מתוך הרע והפסולת שבו וכולי כנ"ל. על ידי זה נעשים ניגונים כנ"ל, ואז הוא יכול להתפלל ולזמר ולהודות להשם. כי זה ידוע שכשאדם נופל בדעתו מחמת גשמיותו ומעשיו הרעים, שרואה שהוא רחוק מאוד מאוד מן הקדושה באמת, אזי על פי רוב אינו יכול להתפלל כלל מחמת זה. ואינו יכול לפתוח פיו כלל מחמת גודל, העצמות והמרה השחורה והכבדות שנופל עליו על ידי שרואה גודל לרחוקו מהשם נדבך. אבל כשהוא מחיה את עצמו על פי העצה הנ"ל, דהיינו, שאף על פי שיודע בעצמו שיש לו מעשים רעים וחטאים הרבה מאוד, והוא רחוק מאוד מאוד מהשם נדבך, אף על פי כן הוא מחפש ומבקש ומוצא בעצמו עדיין איזה נקודות טובות כנ"ל, הוא מחיה ומשמח את עצמו בזה, כי בוודאי ראוי לאדם להגדיל לשמחתו מאוד, וכל נקודה ונקודה טובה מקדושת ישראל שמוצא בעצמו עדיין. ואזי כשמחיה ומשמח את עצמו על ידי זה כנ"ל, אזי הוא יכול להתפלל ולזמר להודות להשם. וזה בחינת "אז אמרה לאלוקי בעודי, בעודי די היינו על ידי בחינת העוד שלי שאני מוצא בעצמי, בחינת ועוד מעט ואין רשע כנ"ל. על ידי אותה הנקודה על ידי זה אוכל לזמר ולהודות להשם כנ"ל. וזהו הזמרה דייקה, היינו זמירות וניגונים שנעשים על ידי שמלקט את הנקודות טובות כנ"ל. והזהיר רבנו ז"ל מאוד ללך עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם נדבך, ולבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום. כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם נדבך, עיקר ריחוקם הוא מחמת מראה שחורה ועצבות מחמת שנופלים בדעתם. מחמת שרואים בעצמם גודל קלקולם שקלקלו מעשיהם, וכל אחד כפי מה שיודע בעצמו את מלב עבור מחרוביו. ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובן מייאשים עצמן לגמרי. ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. על כן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי כל הנפילות שבדעתו, אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת, אם כל זה הנפילה שבדעתו והעצבות והמרה השחורה שנופל עליו על ידי זה, הכל הוא רק מעשה בעל דבר שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי, חס ושלום. על כן צריכים להתחזק מאוד, ללך עם התורה הזאת, לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודות טובות וכו' לכנ"ל. ועל ידי זה יחייב וישמח את עצמו ויצפה לישועת ה' עדיין, ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות לה' בבחינת עזמר לאלוקי בעודי כנ"ל. ועל ידי זה יזכה לשוב לה' כנ"ל. ד"ו <coughs> על ידי שמחה נותנים חיזוק למלאכים המקבלים את שפע המאכלים, ומכניעים את השדים שלא ינקו מהשפע ביותר מהראוי להם. ועל ידי זה ניצולין מטומאת המקרה חס ושלום, שבה לפעמים על ידי המאכלים כשאין חיזוק במאכלים. כי כך חיזוק המאכלים הוא על ידי שמחה. כי המלאך ובחינת אש, כמו שכתוב, מראיהם כי גחלי אש בוערות כמראה הלפידים. וכשנחלש כוח המלאך, ועזה ישדין, מקבלים לעצמם כוח המלאך, עזה הם מחממין על ידי האש הזה ומטמאין, חס ושלום בטומאה הנ"ל. על כן צריכים לחזק את המלאך. וחיזוק המלאך הוא על ידי שמחה, בבחינת לב שמח היטיב פנים. ובחינת המלאך, בחינת ומלאך פניו הושיים, שנתחזק על ידי לב שמח. ועל כן מקום המלאכים נקרא שחקים, על שם שחוק ושמחה, כי עיקר חיזוק המלאכים על ידי שמחה כנ"ל. וזה בחינת השמחה של תפילין, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שרב אבא בדח טובה, ואמר תפילין כמנאחנה. היינו, כי על ידי תפילין מוחי נעשה בחינת המלאך כנ"ל, ועל כן צריך שמחה כדי ליתן חיזוק למלאך כנ"ל. ועל כן כשחלם לאדם חלום לא טוב, התיקון הוא תענית. כי תענית היא בחינת שמחה, כמו שכתוב, שמחנו כי מות עיניתנו, שעל ידי תענית נעשה שמחה, ועל ידי השמחה נותנים חיזוק לעמלאך, ומתקנין ומכניעין את בחינת החלום רע, שהוא בחינת חלום על ידי שד, שבא על ידי שאין חיזוק בעמלאך כנ"ל. ועל כן מי שאינו רוצה להתענות על החלום, אומרים לו המטיבים, לך אכול בשמחה לחמך, היינו, שיהיה אכילתו בבחינת שמחה. שעל ידי זה מחזק את המלאך ומכניע את השדים שעל ידם נתקלקל החלום על ידי המאכלים כנ"ל. ל"ז על ידי זיעה טובה, כגון שמזיעין על ידי דבר שבקדושה, על ידי זה נעשה שמחה בבחינת "ושמחת בחגיך" בחינת שמחה של יום טוב. ולאו דווקא יום טוב ממש, אלא כל יום שהוא בחינת טוב נקרא יום טוב. כי השמחה על ידי הדמים התעצבות מן הטחול, וטחול הוא אחירות הדמים. וכשמתגבר חס ושלום עכירת הדמים של הטחול, על ידי זה באים חולשות חס ושלום. כי כשעכירת הדמים הוא במידה בטחול, אזי אדרבה הוא טובה מה שהטחול מקבל לעכירת הדמים, כי נשארים הדמים זקים. אבל כשעכירת הדמים של הטחול מתגבר חס ושלום, נעשין חולשות חס ושלום. והרפואה היא זהה. כי על ידי הזהה יוצא ההרס שיש בהדמים העכוריים, שהם הפילו אותו למשכב חס ושלום, ואזי נשארין הדמים זכים. ואזי זוכה לשמחה. כי עיקר העצבות על ידי הטחול שהוא הכירת הדמים, כנ"ל. ועכשיו שיוצאין הכירת הדמים על ידי זהה, נעשה שמחה. וזה אותיות זהה ראשי תיבות, זה היום עשה אדוני. היינו מבחינת שמחה של יום טוב שנעשה על ידי זהה טובה כנ"ל. בזה שאנו רואים שהחולה תכף כשמזיע נמשך עליו שמחה. כי על ידי הזהה נעשה שמחה כנ"ל. למתחת. עצבות ומרא שחורה ובחינת אפוריות שנופל על לב איש הישראלי. שעל ידי זה אין יכול הלב לברור ולהתלהב להשם מטבח. ומנהיגי הדור האמיתיים הם מנשבים ברוחם הקדוש ומנפחים אפוריות שהיא המראה שחורה מלב ישראל ועל ידי זה הם מלהיבים ליבבות ישראל להשם מטבח. ל"ט דע כי יעקב אבינו כששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף שלח עמהם ניגון של ארץ ישראל וזה סוד הוקחו מזמרת הארץ בכללכם וכולי בחינת זמר וניגון ששלח על ידם ליוסף וכמו שפרש רש"י מזמרת, לשון זמר וכו'. כי דע, כי כל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא רואה שם. כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו. גם אין הוא רואה תמיד במקום אחד, ולפי העשבים והמקום שרואה שם, כן יש לו ניגון. כי כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר, שזה בחינת פרק שירה ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה. וזהו סוד מה שכתוב, ותלת עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. כי תכף כשהיה בעולם רועה מקנה, היה תכף כליזמר הנ"ל. כנ"ל. ועל כן דוד המלך עליו השלום שהיה יודע נגן, על כן היה רועה. כנ"ל. גם מצינו באבות העולם כולם שהיו רועי מקנה. וזה בחינת מקנף הארץ זמירות שמענו, היינו, שזמירות וניגונים יוצאים מקנף הארץ. כי על ידי העשבים הגדלים בארץ נעשה ניגון כנ"ל. ועל ידי שהרועה יודע הניגון, על ידי זה נותן כוח בעשבים, ועל זה יש לבהמות לאכול. וזה בחינת הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע, היינו, שהניצנים גדלים בארץ על ידי הזמר והניגון השייך להם כנ"ל. נמצא שעל ידי הזמר והניגון שהרועה יודע, הוא נותן כוח בעשבים, ויש מרעה לבהמות. כי הניגון הוא טובה לרועה בעצמו. כי מחמת שהרועה הוא תמיד בין בהמות, היה אפשר שימשיכו ויורידו את הרועה מבחינת רוח האדם לרוח הבעמיות, עד שיראה הרועה את עצמו בבחינת ואל אחיו לראות את צאן אביהם וכו', ופירש רש"י שהלכו לראות את עצמן. ועל ידי הניגון ניצול מזה, כי הניגון הוא התבררות הרוח שמבררים רוח האדם מן רוח הבהמה. בבחינת, מי יודע רוח פני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. כי זהו עיקר הניגון, ללקט ולברר הרוח טובה כמובאו במקום אחר. ועל כן על ידי הניגון ניצול מרוח הבעמיות, כי נתברר רוח האדם ורוח הבהמה על ידי הניגון כנ"ל. ויש חילוקים רבים בנגינה, כי יש ניגון שלם ויש ניגון שהוא בכמה בבות, ויכולים לחלקו לבבות ועניינים. ודע שהמלך יש לו כל הניגון כולו בשלמות. אבל, <coughs> אבל השרים אין להם רק איזה חלק בניגון כל אחת לפי מקומו. ועל כן אמר דניאל לנבוכדנצר אנטוילנה וכו', ומזון לחולה ב. כי נבחתנצר שהיה המלך ויש לו כל הניגון, על ידו נמשך כל המזון. כי המזון נמשך על ידי הניגון כנ"ל. ועל כן יעקב אבינו אף שלא היה יודע אז שהוא יוסף, רק כפי מה שסיפרו לו השבטים הנהגותיו של יוסף, שלח לו ניגון השייך לשר כמותו. כפי מה ששמע מבניו ברכיו והנהגותיו. כי יעקב רצה לפעול אצלו על ידי הניגון מה שהיה צריך. על כן שלח לו אותו הניגון של ארץ ישראל. וזהו שאמר לבניו, קחו מזמרת הארץ בכליכם. היינו שיקחו מבחינת הניגון הנ"ל, שהוא בחינת זמרת הארץ, כנ"ל, בכלים שלהם. והורידו, לאש, והורידו לאיש מנחה, מעט צורי ומעט תבש, נכורות, ולוט, בוטנים ושקדים, ומבחינת משקולות ומידות הניגון, כי הניגון נעשה מגידולי הארץ, כנ"ל. <מם> כשאדם משמח עצמו בשמחה של מצווה, והשמחה גדולה כל כך שנוגעת עד רגליו, היינו שמרקד מחמת שמחה, זה הבחינה נקרא ונביא לבר חוכמה. הרגליים הם נצח ועוד, בחינת נביאים, נתעלים לבחינת לב על ידי השמחה שבלב, כי השמחה מעלה אותם. וזהו הריקוד שמעלה רגליו בכל פעם. וכשלומד תורה או שעושה מצווה בכל, בכל, בכל כך שמחה, שהשמחה נוגעת עד רגליו ומעלה את רגליו למעלה, בזה נתעלים כל תומכי דאורייתא שהם נקראים סמכי קשות. וזה פירוש צדק יקראו לרגלו, כי התורה והמצווה נקראים צדק, כמו שאמרו חז"ל צדק תדברון וכו'. וכמו שכתוב, כי כל מצוותיך צדק. גם הדיבור הרע נקרא רגל, כמו שכתוב, לא רגל על לשונו. גם הוא נתעלה גם אדם נתעלה בממון הנקרא רגל, כמו שכתוב, ואת כל היקום אשר ברגליהם. גם כל המדרגות התחתונות המכונים בשם רגלים נתעלים על ידי שמחת תורה ומצווה, כמו שכתוב, צדק יקראו לרגלו. שהתורה והמצווה הם קוראים למעלה את אלו המדרגות התחתונות. וזהו שאמרו חז"ל, מי שאין לו בנים ישמח את אשתו בדבר מצווה. כי אישה נקראת רגל, כמו שכתוב, רגלי חסידיו ישמור. יצא שעל ידי השמחה הוא מעלה ומקשר אותה לבחינת צדק הנקרא הא, ושם עיקר הזרע, כמו שכתוב, הא לכם זרע. גם, ברא קרא דעבוע. גם, אמונה נקראת רגל, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, בא והעמידן הלכת וכו'. וכן כל הדברים הנקראים רגל נתעלים. מ"א עיקר מגמתו וחפצו של רבנו ז"ל היה תמיד רק לעובדות ועשיות של קדושה בלי שום חוכמות כלל. רק שנעסוק תמיד בעשיות של קדושה בפשיטות, דהיינו להרבות בלימוד התורה ולעשות מצוות הרבה בכל יום ולהרבות בתפילה ותחנונים והכול בפשיטות בלי שום חוכמות. והזהיר מאוד להיות בשמחה תמיד והרבה מאוד לדבר עמנו מזה מעניין השמחה כמבואר בספרים הקדושים. אך יותר מזה הרבה לדבר עמנו בעל פה, והזהיר אותנו מאוד בכמה אזהרות וכמה פעמים להיות אך שמח תמיד. מ"ב כשאדם כל היום בשמחה, אזי בנקל לו לייחד לו שעה ביום לשבר את ליבו ולהסיח את אשר עם לבבו לפני השם נדבך, כמבואר אצלנו כמה פעמים. אבל כשיש לו עצבות חס ושלום, קשה לו להתבודד ולפרש שיחתו. ועיין במקום אחר כמה אדם צריך להתחזק, להיות שמח תמיד וביותר בשעת התפילה ושצריכין להכריח עצמו בכל כוחותיו לזכות לשמחה. ואמר כי לזכות לשמחה זה קשה וכבד לאדם לזכות לזה יותר משאר כל העבודות. ענה ואמר כפי הנראה שאי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי ענייני שטות, לעשות עצמו כשוטר ולעשות ענייני צחוק ושטות וכו' כמובן במקום אחר. ורק על ידי זה באין לשמחה כשאדם זוכה לשמחה, אז ה"ש מטבח" בעצמו, שומר אותו ומציל אותו מפגם הברית. מ"ג בראש השנה צריכים להיות חכם, שיחשוב רק מחשבות טובות, שייטיב ה"ש מטבח" עמנו וכולי, וצריכים להיות שמח בראש השנה. מ"ד לב נשבר ועצבות אינו עניין אחד כלל. כי לב נשבר הוא בלב, אבל עצבות הוא בא מן הטחול. ועצבות שהוא מהטחול היא סיטרה והקדוש ברוך הוא שונא אותה. אבל לב נשבר הוא חביב לפני השם יטבח, כי לב נשבר יקר מאוד מאוד בעיניו יטבח. והיה טוב שיהיה לו לב נשבר כל היום. אך אנשים כערככם יכולים לבוא מלב נשבר לעצבות, על כן צריכים לייחד איזה שעה ביום שיהיה לו לב נשבר. דהיינו להתבודד ולשבר ליבו לפניו ידבר כמבואר במקום אחר אבל שער כל היום כולו יהיה רק בשמחה ועל זה הזהיר אותנו כמה פעמים להתאמץ ולהתגבר שלא יהיה לנו לב נשבר רק איזה שעה ביום ועצבות כלל לא ושער כל היום יהיה בשמחה מ.ה. עצבות הוא כמו מישהו בכעס וברוגז כמו שמתרעם ומתלונן עליו ידבר חס ושלום על שאינו עושה לו רצונו. אבל לב נשבר הוא כבן המתחטא לפני אביו, כתינוק שכובל ובוכה לפני אביו על שנתרחק ממנו, ועיין במקום אחר מזה. מ"ו <ממבב> <ממבב> על ידי מראה שחורה ועצבות אינם יודעים משמו. ואמר בדרך צחות שהמת, כששואלים אותו שיאמר שמו, הוא שוכח את שמו כמובן, וזה מחמת שהמת הוא בעצבות ומראה שחורה מאוד. ועל כן אינו יודע משמו. והכלל שצריך להיזהר מאוד מאוד להיות בשמחה תמיד, ואפילו אם הוא כמושהו, דהיינו שהוא חס לשלום רחוק מאוד מהשם יתבח, אף על פי כן יש לו לשמוח מאוד שלא עשה ניגוי. וכבר מבואר שכל ענייני מעשיו אשר אינם כראוי נגדו יתבח, על זה צריכין לייחד שעה ביום להתבודד ולשבר ליבו לפניו יתבח, כמבואר במקום אחר. וגם אותה השעה אסור שיהיה לה עצבות, רק לב נשבר, אבל שאר כל היום יהיה רק בשמחה. גם, על ידי השמחה יכולים להחיות אדם אחר, כי יש בני אדם שיש להם איסורים גדולים ונוראים, אך מנה לצלן, אפשר להם לספר מה שבלבם, והם היו רוצים לספר, אך אין להם בפני מי לספר ולהשיח עמו את כל אשר עם לבבם, והם הולכים מלאים איסורים ודאגות. וכשבא אדם עם פנים שוחקות, יכול להחיות אותה ממש. ולהחיות אדם אינו דבר ריק, כי הוא דבר גדול מאוד, כמו שמובא בגמרא מאנטרי בדחה, שזכו להגיע למה שזכו על שהיו משמחים בני אדם. מ"ז אחר לב נשבר, באה השמחה. וזה סימן אם היה לו לב נשבר, כשבא אחר כך לשמחה. מ"ח על ידי השמחה ניצולין ממיטת בנים, כי הקליפה הרושקת אותם חס ושלום נקראת ל"י ל"י ת', והשמחה היא ההפך ממנה. מ"ט זמרו למי שמנצחין אותו בשמח, כי צריכין לנצח אותו אטבח כביכול, כי אף על פי שנדמה לאדם שהשם אטבח אינו רוצה לקרבו מחמת שקלקל הרבה, וגם עכשיו אינו מתנהג כראוי כרצונו יתברך, אף על פי כן צריך האדם לחזק עצמו ביותר ולהשתטח עצמו לפניו ולפרוס כפיו אליו ידבח שירחם עליו ויקרבהו לעבודתו. כי אף על פי כן אני רוצה להיות ישראלי, נמצא שרוצה לנצח את השם ידבח כביכול. והשם ידבח יש לו שמחה מזה שמנצחין אותו כביכול. נון. בעניין התפילה לפעמים אין לאדם שום התלהבות בתפילה. וצריכים לעשות לעצמו התלהבות וחמימות ולב בוער לתפילה. כמו למשל שנמצא לפעמים שאדם עושה לעצמו רוגז עד שבא בכעס ונתרגז, כמו שאומרים העולם בלשון אשכנז. וכמו כן ממש בקדושה בעניין התפילה, צריכים לפעמים לעשות לעצמו רוגז, ויעשה לו חמימות ותברת הלב בדיבורי התפילה. ועל ידי זה יבוא אחר כך באמת להתלהבות וחמימות הלב בתפילה. ויזכה שיבער ליבו להשם מטבח ויתפלל בהתלהבות גדול וכן בעניין השמחה בפרט בשעת התפילה שצריכין שתהיה תפילה בשמחה גדולה וצריכין להכריח עצמו ולשמח עצמו בכל מה שיכול כדי לזכות לשמחה בפרט בשעת התפילה וכמובן פסוק עזמה לאלוקי בעודי וכולי אין שם ואם לפעמים דעתו מבולבל ואין הוא יכול בשום אופן לשמח עצמו אז רצתו שיעשה עצמו כאילו הוא שמח. ואף על פי שבתחילה עדיין אין השמחה בלב, אף על פי כן על ידי שעושה עצמו כאילו הוא שמח, על ידי זה יזכה אחר כך באמת לשמחה. ועצה זאת היא עצה גדולה מאוד, גם בכל הדברים שבקדושה, שבתחילה צריכין לעשות עצמו כאילו להוט אחר אותו הדבר שבקדושה, ואחר כך זוכין באמת לזה ואבין מאוד. נ"א ייזהר מאוד להתפלל בשמחה ולהרגיל לעצמו שתהיה התפילה בניגון של שמחה ויראה לשמח את עצמו קודם התפילה ולהחיות את עצמו בכל מדי אפשר. החתונה, ואומרים, מקודם הלאה רמז שאישה עולה עמו ואינה יורדת עמו וזה הלאה במילתא דבדיחותא היא עולה לכל שמחה וטוב ותענוג ואינה מה שנותנים כל אחת מעות שקוראים שבת בשביל המרקדין, על שם מלכי צווקות ידודון ידודון. היינו המרקדין, עונבת בית תחלק שלל. הם נותנים מעות, שבת בשביל המרקדין. החתונה היא בחינת סיני כמו שכתוב ביום חתונתו זה מעמד הר סיני. בסיני גימטריה הסולם וכתוב הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. היינו ריקודים, שלישת ריקודים עולה ויורד. כי כן דרך ריקודים שעולה את גופו ויורד את גופו. נ"ג בחג הסוכות תק"ע, אז אמר מניין האתרוג, שלפי בחינת הימים הנוראים, ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. ובאותו השנה לא היו מצויים אתרוגים, והיה העולם סבורים שלא יהיה להם אתרוגים כלל, ולא היה שום אתרוג במדינה עד ערב סוכות, שעשה השמית בהכניסים וסיבב סיבות בדרך נס, שבאו אתרוגים לקצת עיירות. והיו נותנים אז ממון הרבה בעד אתרוג, בקצת קהילות נתנו חמישים אדומים ויותר בעד אתרוג אחד. וגם לקהילת קודש ברסלב, בה אתרוג מהודר מאוד מאוד ליד רבנו ז"ל, והשמחה גדולה מאוד לרבנו ז"ל. ואמר להביא לו כלי זמר מגודל השמחה. ושלושה ימים רצופים היה חיות גדול מן האתרוג. והיה בריא כל אותם השלושה ימים ולא היה מרגיש כלל החולת הקשה שהיה לו מגודל השמחה שהיה לו מן האתרוג. נ"ד העיקר התגברות התאווה הידועה, דהיינו תאוות המשגל, הוא רק מחמת עצבות ומראה שחורה. הוא צריכין להתגבר בכל ראש להיות אך שמח תמיד, ואמר, אפילו כשנופלים לפעמים לתוך רפש וטיט, שקשה מאוד לצאת משם, צועקין וצועקין וצועקין ואמר בלשון אשכנז וכו' והגביע ידיו קצת ולא אמר יותר ואמר שלעניין המחשבות והבלבולים שמבלבלין לאדם בעניין זה שדי על בשעתה ולא יבלבל עצמו כלל וכלל בעניין זה לא קודם ולא אחר כך נ"ה <חזקת> חיזק את אחד להיות בשמחה ואמר שראוי לו לשמוח בשם מטבח ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם ידבח, ראוי לכם לסמוך עליי, כי אני יודע מגדולתו ידבח. והזכיר אז הפסוק, כי אני ידעתי כגדול השם וכו'. גם, ראוי להם לשמוח בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. גם, חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו ביזכי חול. ואמר לו, בוודאי כן הוא, שבתחילה צריכים לשמוח עצמו במילא דה בכל מה שיכולין, ואחר כך באים לשמחה אמיתית. נ"ו סיפר לי אחד מאנשיו שפעם אחת שאל את רבנו מהו החילוק שבין לב נשבר למראה שחורה. השיב לו לב נשבר הוא כך שאפילו כשעומד בין העולם יחזיר פניו ויאמר ריבונו של עולם וכו'. ובאותה שעה בעצמה ובתוך כך אמר רבנו בעצמו ריבונו של עולם בהתרוערות נפלאה ובנשיאת ידיים ובהשתוקקות נמרץ כדרכו. زיין. לעניין קדושת שבת, אמר ששבת דומה כמו שיש חתונה גדולה מאוד ושמחים ומרקדים שם הרבה מאוד מאוד בשמחה וכדבה גדולה ועומד אחד ומלביש עצמו בבגדיו היקרים ורץ מהרה ורוצה לכנוס שם אבל צריכים זכייה שיוכל לראותו מן החרקים מתוך סדק קטן נ"ח שיבח את האקדמות מאוד מאוד ואמר שישראל מחמת שהם משוקעים ורגילים כל כך בטוב, על כן אין מרגישים כל כך את שבח מעלת גדולת השבח הקדוש הזה שאומרים בשבועות. ואמר, מי שיודע מעלת השיר של אקדמות עם הניגון שלו, כמו שרגילים העולם לזמר אותו בניגון הידוע, הוא דבר נפלא וחידוש גדול מאוד. והתחיל לומר קצת את התיבות מהאקדמות עם הניגון. ואמר שהאקדמות הוא שיר של חשק. ננת. אמר, בעוד הוא שאומרים בערב שבת במנחה, יכולים לפרש, לשבר ליבו מאוד ולפרש כל שיחתו שם, כי שם מדבר מעניין צרות הנפש מאוד ומעניין צעקה על כל דבר. והוא מובן לכל, וכשאומרים וקולאון מתעתין בנשמטין חדתין, ראוי להתעורר מאוד בשמחה גדולה והתלהבות גדול. ס. אמר, טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל לחיות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם מטבח. ואפילו מי שאינו יודע לנגן, אף על פי כן, בביתו ובינו לבין עצמו, יוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון כפי שיוכל לזמר אותו, כי מעלת הניגון אין לשער. כבר מבואר בדברי הבן-אזל כמה תורות גבוהות מעניין ניגון. והן בסוף המעשה של השבעה בטלרס, שם מרומז קצת מעלת הניגון. כי מבואר שם שעיקר רפואת הבת-מלכה שנפלה חלשות הוא ידי ניגון. היינו על ידי עשרה מיני נגינה, כמו שכתוב שם. עיין שם והבן-מאוד עדיך הדברים מגיעים. כי גם הנשמה הקדושה של כל אחד מישראל נקראת בת-מלך, כידוע. והיא מונחת במקום שמונחת אצל כל אחד ואחד עייפה ויגעה וחלושה בעוונותיה שהם עשרה מיני חיצים שזרק וירה בה מלך שתפסה כמו שמסופר שם וצריכים צדיק בעל כוח גדול שיוכל לכנוס לתוך כל המקומות שנפלה שם ולהוציא ממנה כל העשרה מיני חיצים ולידה כל העשרה מיני דפיקים כדי שידע יחציכין להרפותה ולנגן כל העשרה מיני נגינה כי עיקר רפואתה על ידי ניגון ושמחה. ואין שם עוד דברים מתוך דבר. והעיקר להוציא משם עצות טובות לשוב להשם מטבח באמת, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה. סא שמח אחר שמחת תורה הייתי רגיל לבוא אליו ז"ל. ובכל שנה כשבאתי אליו אחר שמחת תורה, שאל אותי אם הייתי שמח בשמחת תורה, וסיפר לי כמה פעמים איך העולם שמחים בביתו. והיה לו לא נחת גדול מזה. וכן עוד פעם אחת באמצע השנה דיבר עם עניין שמחת תורה, אם אני מרגיש שמחה בלבי אז, או על כל פנים, פעם אחר בשנה, אם אני מרגיש שמחה בלבי. סוגריים, וברוך השם, שעזרני בחסדו הגדול לשמוח כמה פעמים בשנה, והרגשתי השמחה בלבי, מה שאי אפשר לספר כלל. כי שמחת יהדותנו, מה שזכינו להיות מזרע ישראל, ולהאמין בו יתברך, הוא לכל חד כפומה דמשער בלבי. ואי אפשר לספר לחברו כלל. כל שכן אצלנו כמה פעמים, בפרט בחינת הדבקות שמרגישים באישת השמחה אפילו הפחות מישראל, זה אי אפשר לספר כלל. כחפצו ורצונו היה מאוד שנהיה שמחים בכל השנה כולה, בפרט בשמחת תורה ופורים בשבת ויום טוב. הוא סיפר לי שפעם אחת בשמחת תורה רקד בעצמו בחדרו בלי סיועת אנשים אחרים. ס"ב בשנת תקס"ז ברסלב, פרשת ויחי, כותב רבי נתן, אחר שהייתי מקדש על הבנה, אמר לי רבנו, אם הייתם שמחים, היה הטובה הגדולה לעולם. סמך ג סיפר בימי אלול, שחלם לו, שהיה רוצה לכנוס בבית אחד לשמוע קול שופר, ועבר לפני בית אחד ושמע ששם מזמרין ומקין כף אל כף ומרקדים מאוד ושמחים בקפיצות וריקודים גדולים כדרך השמחים והשוחקים מאוד. עניתי ואמרתי לו, הלו לכאן בוודאי טוב לקנוס לשמוע שופר, והשאר אינני זוכר. וענה אחד שגם מרומד בספרו של מצוות תקיעת שופר ובחינת המחאת כף וריקודים. כמובא בתורה ואל המשפטים המדבר מהמחאת קף וריקודים, שמבואר שם מאמר הזוהר הקדוש בתרורה דיו רוחה יתעבר אל אחר כפירות וכו', שהילדי זה זוכין להמחאת כף ריקודים שהיא בחינת ואי רוחא נשב בשית פירקין דה דירעין ובשית פירקין דה רגלין. עיין שם כל התורה. נמצא מבואר שם שתרוע שהוא קול שופר ובחינת המחאת כף ריקודים. ונענה לו לא רבנו ז"ל ראשו. אחר כך שלח השם בלבי שמרומז בפסוק ששופר הוא בחינת רינה ושמחה. כי אז ימלא שחוק ולשוננו רינה ראשי תיבות שופר. ועל כן אחר פסוק אשרי העם יהודה תורה וכו' הכתיב בשמחה יגילון כל היום. והאין במקום אחר שעיקר הבכייה צריכה להיות מתוך שמחה. כי בכייה הוא ראשי תיבות בשמחה יגילון כל היום. האין שם. ס"ד קודם שנשא הנשיאה הגדולה בשנת תקס"ז הכה כ"ל כ"ף, כף בשמחה ואמר היום מתחיל דבר חדש. ואז היה אמר, אנחנו דומין כמו מי שמנגן והעולם מרקדים. ומי שאינו מבין ושומע את הניגון, הוא פליאה בעיניו מה הם רוצים אחריו ומה הם מרקדים. כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם רוצים אחריי. כשאשוב מדרכי, אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקוד. אחר כך נסע לנרוויץ' והיה בזאצלב ובאוסטריה ובדוגנה ובברד ובעוד שאר מקומות. <coughs> ויותו בלמברג דיבר עמי הרבה מעניין שמחה וחיזק אותי הרבה להיות בשמחה תמיד ואמר הלא החולה שמוטל על ערז דווי מחזקין אותו ואומרים לו שלא יתרשל ולא יתעצב רק יתחזק בכל מיני התחזקות ועל ידי זה יכול החולה לשוב לאיתנו על ידי התחזקות בעצמו ועוד דיבר עמי הרבה מעניין זה בכל יום ביום ה' נגמר כריכת הספר והבטיב לפניו מקורח. ענה ואמר, עדיין אין אתה בשמחה? יהיה זמן שתדע גדולתי. ואז סיפר לי מניין הספר הנ"ל שיש לו, שהוא הספר שזכיתי לעתיקו ואחר כך ציווה לשרופו. ויש בזה הרבה לספר, ומעט נרשם במקום אחר. ועיין עוד השייך לזה בספר ימי מוענת. אוחנת. אוחנת.